iru adibide nagusi emantzituen anji etxeto oposizioko sozialistak janjone etxe garaien geiengoaren finantzen kudeak eta txarra salatzeko. Bayonatxipiko eskolaren proiektua, herriko etxeak lehen mailagune zaldatzea erabaki baitu eta oposizioa ezpaita horrekin ados. Atalant eta lotrozinema bigelen elkartze proiektua, zoinetan oposizioak leporatzen duen aurrekondua bikoiztu izana. Eta azkenik, ospitalaren ondoan herriko etxeak erosi duen eunte iruro gehita bederatzitokikoa Oposizioaren erranetan garestiegi erosia izan dena, punduz-pundu hartu ditu Michel Sogost finantza asuanta kritika horiek ondorio batera eltzeko herriko etxearen finantzak ongi kudeatuak direla. Michel Sogost On Ezin ditugu onartu gutxi gora aberako hitz horiek herriko etxearen konduak ongia txikiak dira eta hortan ari naiz. Nerelana da azken bederatzi urteetan. Urteean hiruente hirurogeita bosteeguez lan egiten dut tortarako eta heldu den urtean hiruente hirurogeita seiegunez. Gauzak diren bezala erran behar dira eta ez batzuek uste dutenak direla erranez. Ez da nolan naikako sautzerik. Eta pentsa daiteke, eztabaida da berriz piztuko dela ostegununtako kontseilu bilkuran, aurtengo aurrekonduen bilana eta 2000 tamaseiko aurrekonduen aurreikuspena bozkatuko baitira.